14. Gemí. Tots els rellotges del món marcaven exactament digma 14, era l'hora del començament de la jornada a Gemí. 300 terminals van sonar amb el mateix so que l'aplicació de despertador. Més de 50 van establir comunicació immediatament. Amb la resta es va anar repetint el procediment i quan es duien establertes unes 200 comunicacions hi va haver un cop de sort. Una habitació amb dos superiors supriants, fàcilment identificables per les túniques blaves d'un penjarobes. L'un dormia i l'altre provava d'aturar un despertador inexistent. En pocs minuts s'havia establert comunicació amb habitacions veïnes i s'havien trobat més superiors. Lògicament els havien allotjat tots junts en un passadís en cambres petites i diverses sales, que hi havia a la coberta 68 del sector 41. El terminal d'una de la sala es va contestar, s'hi veia una gran taula parada per esmorzar, sofàs i buttaques, tauletes petites i un altre terminal a l'altra banda. Quan van fer com si sonés l'alarma, un home uniformat va anar a aturar-la i va aparèixer el seu rostre amb cara de fàstic al terminal corresponent de la república. Ja tenien dues vistes i el que era millor, huides de la sala on es reunien els superiors. Quan van anar a esmorzar, un dels superiors es va acostar a un dels terminals i va entrar a l'aplicació de música, mala sort, per allí encara hi veurien però no hi sentirien res. L'altre terminal va ser molt més productiu, la mar la va localitzar en que un extrem de la taula, gairebé fora d'imatge. A mig esmorzar es va presentar a la sala un individu uniformat amb molts galons, va demanar atenció i els va anunciar que el líder els rebria a la sala d'audiències de la coberta 70 a les 9. Van entrar a Adnirabal. A la coberta 70 del sector 41 sols hi havia una sala gran que pogués ser la sala d'audiències. Hi havia un sol terminal a un dels extrems del que seria l'estrada, ben col·locat per veure el públic i no tant a la presidència que es veuria una mica pel darrere. Van provar sort amb el so del despertador, res. Van provar un so com si piquessin a la paret, res. Finalment un xiulet molt agut, com el que fan a vegades els terminals quan es pengen, el van deixar posat, algú tocaria el tauler per mirar d'aturar-lo. I el van aturar, un altre individu amb uniforme. Va mirar la pantalla en curiosity i en veure que ja no sonava va fer un sospir d'alleujament. No sospitava res estrany. Al seu darrere unes dones emperracs s'afanyaven a netejar tot l'auditori. L'audiència va començar puntualment a les 9. Un oficial plei de galons va donar una ordre i tots els presents es van aixecar i van quedar com rígids, els superiors també. Va sonar una fanfarà i va entrar el líder amb un uniforme negre i uns galons que semblaven l'arc de Sant Martí. El líder va seure, la música va callar i tots els presents van aplaudir l'hopal plantats durant quasi 5 minuts. Tot seguit el líder va parlar. Suprians, des que em vaig erigir en líder de gemí que he sabut que tenia uns aliats incondicionals i ara ho heu demostrat. Els 40 homes que heu dut per al meu exèrcit ho demostren i aviat demostraran el seu valor, quan barrejats amb 5.000 valents soldats gemians, d'aquí 3 dies justos, participaran en la conquesta del sector 79. Els militars van aplaudir i els superiors s'hi van afegir. El sector 79 serà aviat part de gemir i els valents que ajudin a conquerir-lo i rebran propietats però la conquesta del 79 sols serà un petit pas i una prova d'una nova arma secreta que posarà tot el món als peus de genir. Els informes que m'heu enviat mentre éreu assetjats a Suprem parlat d'un enemic amb un gran poder, en poder per treballar el metall, aquest enemic vostre serà el meu enemic i per molt metall que tingui no podrà resistir la nova arma secreta de genir. A vosaltres ja us ho puc dir, la nova arma de gemí és una substància que se s'encén en una violència sobrenatural, tan gran és la seva potència que fins i tot pot obrir les portes tancades. Els militars van tornar a aplaudir i els superiors novament s'hi van afegir. D'aquí a tres dies tot gemí ho veurà, és una sorpresa per al meu poble, guardeu silenci fins aquell moment. I d'aquí un mes ho veuran els vostres enemics. I vosaltres, els meus aliats, gràcies al poder de gemir recuperareu ben aviat el vostre poder al sector 43. Ara van ser els superiors qui van aplaudir primer. Volem que la vostra estada sigui el més còmode possible. He donat ordres que sigueu tractats com oficials al meu servei personal. Ja he manat que us facin uniformes en una banda blava per simbolitzar el càrrec que teniu. Si teniu qualsevol necessitat, l'oficial us atendrà el millor possible. D'aquí quatre dies ens trobarem a la festa de la victòria. Poder egenir. Poder. Llarga vida al líder. Van cridar amb una sola veu els oficials mentre els superiors miraven d'afegir-s'hi. Parla d'explosius digué en que acabava de presentar la transcripció del discurs al Consell. Com poden tenir prou tecnologia per fer-ne? El component essencial són els nitrats, i l'aigua que nodreix els conreus n'hi ha en una concentració relativament alta. Sense massa tecnologia se'n poden extreure. De plantes oleaginoses se'n poden treure hidrocarbús que amb el nitrat donen un explosiu bastant potent, suficient per volar les portes tancades entre els sectors a explicar amb ilmet, de fet, fins i tot barrejats amb carbó i sofre, els nitrats exploten. El que més m'estranya és que ho hagin descobert tots sols, pel que veiem no sembla que siguin gens avançats en química, la pròpia república no els va descobrir fins fa poc més de 100 anys, quan ja tenia molts altres productes químics. Quines possibilitats de defensa tenim? Preguntar la directora. Ens poden venir a atacar passant per Supra o pel sector 79. Si venen per sobre el millor punt per aturar-los és el sector glaçat, amb temps si poden fer barreres de gel que fins i tot amb explosius els costaria molt de travessar. Si passen pel sector 79 penetraran directament a la selva i la porta que vam fer per barrar el pas als supriants a la coberta 64 no resistirà als explosius informant arm. La pregunta clau en aquests moments és, quants explosius tenen els gemians? Aquesta pregunta vol dir que amb suficients explosius, els gemians ens podrien envair? preguntar nos no o bastant és barat ens ho prendríem tot? Estimat company, intervingué la directora, a la major part de nosaltres ens importa més la nostra societat i les nostres vides que no pas les coses que ens poden prendre. Hem de reflexionar més. Faig aquí mateix una crida a la supervivència. Hem de considerar la pitjor de les hipòtesis i elaborar plans per sobreviure, individualment i com a poble. Discutiu la situació amb tots els ciutadans, no els hem d'amagar el problema però hem de ser els primers a conservar la serenitat. Quan ens tornem a reunir vull que porteu propostes concretes. I encara ens resta un tema greu. Què fem amb el sector 79? No hi ha manera d'anar-hi sense volar portes, i ara qui no té explosius és la República. Pels informes de la Mirtela sabem que el 79 és un sector aïllat i no poden fugir. Tenen un petit exèrcit que no podrà resistir gaire. Si els avisem pels terminals, en entrar als jamians podrien sospitar alguna cosa i fer-los parlar. Nosaltres perdríem la possibilitat d'espiar i els pobres del sector 79 no hi guanyarien res. Si ningú no té cap idea suggereixo de no avisar-los proposar en La Mirtela va tornar a la sala de l'equip de comunicacions acompanyada per en que es faria càrrec amb els seus col·laboradors de tota la qüestió de l'espionatge a gemí. Tots just arribats, la Mar la va donar dues bones notícies. Primera. Havien comunicat amb el que semblava ser el despatx del secretari del líder dels gemians. Segona. Contactes més aprofundits amb el sector marcat amb blau indicaven que era una societat lliure i pacífica que superava plenament els criteris del Consell per provar destablir i comunicació oberta. Fins i tot visual. La Mirtela va decidir que era bon moment per entaular contacte directe amb els blaus. Tenim un plànol en paper del sector 131? Sí, ja tenem preparat un, fixa't que els blaus sols ocupen les 19 cobertes superiors, les marcades precisament en blau. Vols també el resum del que sabem? Contestar la marla tot donant-li uns papers. Població. Entre 15.000 i 20.000 amb la piràmide d'edats equilibrada, viuen molts anys, com nosaltres. Societat. Sense classes econòmiques. Parelles estables i fortes relacions familiars. Educació. Escolarització total, escoles separades per sexe gent classes d'uns 20 alumnes fins als 16 anys. Escoles especialitzades mixtes fins als 20 anys aproximadament. Política. Govern popular i assequible a la població. Freqüents assemblees veïnals en poder polític. Cap actitud violenta detectada. Producció. Agricultura eficient, metal·lúrgia de la C, no sabem d'on el treuen, serradora, filatures i teixits de qualitat, paper, llibres i impremta. Defensa. No localitzada però sembla que l'únic veí que tenen els és hostil. Naturalment aclarir la marla hi ha temes que sense un contacte més directe ens són difícils de jutjar. Passem a la tercera fase del contacte. Contacte escrit bidireccional. Tenim connectat algun terminal amb gent treballant-hi? Sí, aquí. Vols comunicació escrita? La Mirtela veia al terminal una noia d'uns 12 anys, es sentia un mestre parlant de matemàtiques, la noia de tant en tant prenia alguna nota i mirava la pantalla. La Mirtela va començar a escriure. Crida al teu mestre, la noia no se n'adonava. La Mirtela va premer el tauler de comandes un rectangle amb una campana. El volum de l'altre terminal deuria estar posat molt fort perquè la noia va fer un xiscle i un bot. Un contacte a la tercera fase una mica espantadís. El mestre, al seu torn, va avisar unes altres persones, segurament les autoritats. Ràpid i com si allò per a ells fos el més normal del món. Els dirigents dels blaus semblàvem més interessats en el